Oso kaltegarria da, osasunarentzat oso kaltegarria da hori lehenik, zeren ohartu dira OMS eta Fantzia Marilana egitura publiko bat den, batek errandu ere, potasioan eman kancerri zen beraz, gertaitekela minbizia eragitea, eta beraz horiek erraman ima dute gana edu egiazkiz, eta badira e, esperientziak eta badira likukotasunak, minbiziaak eta o, eta asun larriak, egiten dituela linki kontakelu berri horiek. Bi egiten duena da kontrolatzen du beraz jendearen kontsumoan. Jendeak nola erabiltzen duten etxeko elektrika et, tresnakusiak. E, elektrikarekin egine dut nabiraz kontakelu intelegentea da hori. Eta gauza bela dute gero gazarekin eta gauza bela lukete gero ondo, ondoren urarekin. Fren telefono eta ordenakil kontrolatzen gaituzte ja pila bat, eta beraz or kontakgeilu elektriko eta ur eta gazarekin, oraindik ago kon kontrolatuak ize dira, eta beraz gure askatasuna gure libertatea guztiz kontrolatua mugatua izango zen.